Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah, nahmudhu wa naseeinhu wa nasefiru, dan Wana anguzu bilahe min syirri anfusina wa min syi'at amalina. Maa yahdhhi Allah, fala mudzalalah, waa maa yudzil fala hadiilah. Aishhadu ala illaha illallah wa khadha la shari'ka. Wa aishhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhalladzina amanu taka Allaha huktaqatih, walla tammuun illa wa antum muslimun. Ya ayuhal Nasu, Taku Rabbakum, Al-Libi, Xalak Kumu min Nafsi Waahida, wa Xalak minhaa Zawjha, wabas minhumaa Rijalaa Kafiraa wa Nisaaa, wa Taku Allah Al-Libi Tasaalun Nabihi wal Arham, Inna Allah Kana Alaiyku Murqibaa. Ya ayuhal Ladin Amanu Taku Allah wa Qaulu ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد saudara-saudara muslim usamah -saudara, al-sharudin dan usamah Al syafiq ikhwatifillah para peninggalan yang rahmat ila nikasi waskiran alhamdulillah syukur kita kepada Allah subhanahu wa taala kita masih lagi membincangkan صالعها كانه رؤوس الشياطين فانهم لا اتلون منها فمالئون منها البطون ثم ان لهم عليها لشاوبا من حميم ثم ان مرجعهم لا الى الجحيم انهم الفوا اباهم ضالين فهم على اثارهم يهرعون صدق الله Mayangnya seperti kepala-kepala syaitan Seperti kepala syaitan-syaitan Maka sungguhnya mereka benar-benar makan sebahagian daripada buah pohon itu Dan mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu Kemudian sudah makan buah zakum itu Pasti mereka mendapat minuman Yang bercampur dengan air yang sangat panas Kemudian sungguhnya tempat kembali mereka Benar-benar narkajahim Karena sungguhnya mereka mendapatkan Bapa-bapa mereka dalam keadaan sesat Dan mereka pun tergesa-gesa mengikuti Jejak langkah orang-orang tua seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi dan dikasihi sekalian. Dalam kuliah lalu kita telah bincangkan maksud perkataan zakum yang diprocisikan oleh para ulama sama dengan perkataan tasaqum ataupun ada perkataan az-zuqmah dan keduanya merujuk kepada benda yang tidak baik. Jadi dalam ayat yang kita telah lihat inna inna ja'alnaha fitnatatil zalimin. Maksudnya di sini Aku telah ditahu pada Muai Muhammad tentang pokok zakum sebagai ujian menguji di antara manusia ni siapa yang benarkan dan juga mendustakan. Sama juga dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas. Wa asyjaratal mal'unata fil Qur'an wa nukhwifuhum fa ma yaziduhum Kami tidak jadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu wahai Muhammad Nainkan sebagai ujian bagi manusia dan begitu juga pohon kayu yang terkutuk dalam Quran. Jadi maknanya mimpi Nabi Muhammad SAW dalam konteks saya ini dan begitu juga pohon kayu yang diceritakan dalam Quran ini menjadi fitnah menjadi satu ujian kepada manusia sama ada mempercayai atau menolak. Tapi bagi mereka ni tidak menakutkan mereka sedikit pun tapi menambah lagi pandulah mereka kepada muwahy Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Esoklah sahara bila Allah membawakan gambaran dalam ayat ini kita perhatikan taluha kaanoh ruuz syayatin mayangnya mayang pokok kalau pokok kelapa ni kita kitaulah tuan, -tuan ni boleh kawaskan pokok kelapa ke pokok-pokok palma ni pokok korma ada mayang kelapa ada mayang korma apalagi pokok-pokok yang seperti itu pokok-pokok palma ni lihat dalam kamu tuan, -tuan ni boleh kawaskan ni perkataan Melayu kadang, kadang kita rasa macam asing sangat daripada penggunaan kita adalah keserupaan bahasa kita dengan bahasa Indonesia kadang-kadang dan kadang-kadang bawa makna yang berbeza pun ada juga Tak dinafikan Jadi, mengapa Allah gambarkan di sini dengan benda yang manusia tak pernah lihat? Syaitan Ini panggil, dia surut Al-Asarab Dia panggil tashbih takhili Tashbih takhili ni tashbih khayal. Mana khayal Menanggambarkan pokok ni begitu menakutkan Begitu mengerikan Macamlah rupa syaitan Sedangkan syaitan kita tak pernah nampak tuan-tuan Jaranglah dikandang manusia ni boleh melihat Kadang-kadang ada yang dibuka hijab tu tak dinafikan Macam kisah yang pernah kita Bawakan berkaitan seorang perempuan Yang mengadu kepada Rasulullah SAW Tentang anaknya Yang selalu sakit Nabi telah pun mendoakan Memegang pada dadanya Menyentuh budak ini Tiba-tiba keluar daripada mulutnya Seikur binatang lembaga Dan larilah dia seperti anak anjing Pernah kita bincangkan perkara ni Kadang-kadang syaitan jin ni dilihatkan kepada manusia dalam keadaan tertentu itu tak dinafikan. Kita lihat dalam kitab Al-iskar oleh Imam An-Nawawi, kalau melihat syaitan itu datang dalam rupa yang menakutkan oleh sesorang kamu maka azanlah. Azan. Beliau berkata supaya syaitan ini lagi Ikhtilafilah muslim-musliman melihat indikasi sekalian. Mengapa dibawakan rupa syaitan? Karena syaitan ini satu gambaran yang mustakbah, makruh fi tibai Kalaulah kita panggil pelukis paling handal di dunia kita suluki syaitan Adakah dia akan lukis dengan rupa yang cantik tuan-tuan Seorang manusia yang pandai melukis Dilukis alamaya, pemandangan Apa benda sekalipun Binatang ke, pokok-pokok ke Apa juga kalau dilukis masyarakat hebat Cuba dulu suruh dilukis syaitan Adakah dia akan lukis rupa yang paling elok Ataupun paling teruk Katalah kita buat satu pertandingan Kata Muhammad Mutawli Asyarawi Mufasir yang hebat daripada Mesir itu Kita buat satu pertandingan Melukis lukislah pemandangan yang paling cantik kita akan pilih yang paling elok yang paling colourful yang paling menarik, betul tak? tapi kalau kita buat arahan kepada pelukis-pelukis handalan ni supaya lukis syaitan kita akan pilih yang paling cantik yang paling teruk, tuan-tuan tentulah kita akan pilih yang paling teruk kerana tabiat manusia ni menyangkakan dan memang betul rupa syaitan ni buruk menakutkan jadi Allah SWT bawa kepada kita satu benda yang dulu orang Arab ketika baca ini mereka tak menafikan kebenaran Quran Walaupun hakikatnya syaitan tu mereka tak pernah tengok ataupun jarang-jarang tengok ada yang tertentu seperti yang telah jelaskan tadi saja dapat lihat tapi bila Allah bawa Allah bawakan gambaran ini mereka tidak tolak sebaliknya mereka mengkagumi Quran. Di sudut yang lain manusia akan membayangkan rupa paras malaikat ni hebatlah. Kan itu bila kita lihat dalam surah Yusuf ayat 31 sebagai contohnya Allah Subhanahuwataala berfirman Ma'uzubillahi minasyaitanirrajim Ma'adha basyara In hadha illa malakun karim Kan? Bila mereka melihat Baras Nabi Yusuf yang tampil ketika mereka Sedang Memotong seseran atau buah-buahan itu Sampai terpotong tangan masing-masing wanita-wanita ini Yang dibawakan oleh Imratul Aziz Maka masing-masing terpotong tangan Mereka menyangkakan ini merupakan malaikat yang turun ke muka bumi Berertinya satu pihak yang lain mereka menyangkakan Malaikat ni tentulah rupanya hebat Jadi apa-apa yang handsome di kalangan orang lelaki Siapa sahaja handsome, dia kata ni malaikat lah, Agaknya macam ni lah rupanya Tapi kalau sebut rupa syaitan Walaupun tak pernah lihat Mereka akan bayangkan wajah yang paling buruk Jadi Allah Subhanahu Wa Taala Dalam ayat ini, ni satu bentuk ijaz Quran Tuan-tuan Kerana Quran nampilkan pendekatan Satu benda yang kita tak pernah lihat Tapi fitrah manusia memperakui kalau sebut entah syaitan ni tak elok lah maknanya Odo lah maknanya Menakutkan lah maknanya Maka begitu juga Allah bawa kepada kita Rupa paras pokok yang tumbuh di asal neraka ini Neraka jahim ini yang akan dimakan oleh penghuni neraka Rupanya menakutkan Mengerikan Kemudian lalu kita telah bincangkan bahawa syaitan ini Menujuk kepada berbagai-bagai maksud Salah satu yang dikemukakan oleh Ibn Jari Tawari yang tafsirnya Jami' al-Bayan Jami' al-Bayan Jelas beliau bahawa maksud syaitan dari satu penggunaan orang Arab adalah kepada ular Ular pun dipanggil macam nakarap dengan makna syaitan Ular yang dimaksudkan di sini yang duduk kat pandang pasir rupanya sangat buruk dan baunya sangat busuk Ataupun boleh juga dimaksudkan dengan syaitan ni syaitan ini merujuk pada tumbuhan yang sangat buruk rupanya juga hidup dekat pandang pasir alam. inilah yang disebut oleh pakar tafsir, tafsir juga kita telah jelaskan bahawa syaitan ni juga mungkin menunjuk kepada benda yang tidak elok sekalian benda yang tak elok, Nabi maksudkan Nabi gunakan perkataan syaitan sebagai satu simpulan bahasa dan orang Arab pun, kalau dia mengatakan seorang itu terlalu apa dia seorang yang terlalu bijak, seorang yang terlalu nakal tak semestinya jahat pun dipanggil syaitan. Satu kenangan ketika orang Arab berada di Malaysia ni, manggil seorang budak yang kajian ponteng kelas, nakal tapi pandai mengeluh hati, maka guru Arab ni panggil anak ni dengan nama syaitan. Dia balik ke rumah report pada ibunya. Ibunya datang ke sekolah untuk mengatakan kepada guru tersebut, kau panggil anak aku syaitan. Nah, ini penggunaan bahasa yang berbezalah tuan-tuan dimulakan kesian. Tuan-tuan nak faham penggunaan Nabi Muhammad SAW salah satu kitab hadis yang baik untuk kita baca sebagai jendela untuk memahami hadis dan hukumnya takwil hadis oleh Ustaz Omar Muhammad Nur. Bacalah buku ini supaya kita faham maksud miskin apa, maksud syaitan apa, penggunaan nabi ni tak terkeluar daripada maksud yang kita gunakan dalam bahasa Melayu segi simpulan bahasa, kiasan kata. Ya sudut hakikat, ya sudut majaz. Jadi, seolah-olah pendengar yang dirahmati dan dikasih-kasihkan Kata Al-Imah Al-Wiqai pula Bahawa syaitan dalam ayat ini lambang Ataupun kemuncak kepada keburukan Sama ada syaitan ni maksudnya ular ke Ataupun selain daripada ular ke Kerana keburukan syaitan Serta apa yang berkaitan dengannya Diakini oleh jiwa kita Ia satu yang Keburukan yang memang semua orang Pasti faham Tak ada siapa pun nafikan Sebagaimana juga kita mayakni malaikat dalam kefahaman kita sebagai satu yang sangat mulia, satu yang sangat anggun, satu yang sangat indah. Kemudian ada ayat yang 66, qa'uz billahi minasyaitanir rajim. Fa innahum la'akiluna minha fa mali'una minhal butun thumma inna lahum 'alaiha la shauban min hamim thumma inna marji'ahum la ila al jahim. Maka sesungguhnya mereka pasti akan makan daripadanya Maka mereka menuhkan perut perut mereka Kemudian sesudahnya Pasti buat mereka ni minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka jahim Jadi muslim muslimat adalah hati dan dikasihkan Dan Allah menyebut Bahawa mereka ni makan sebahagian daripada pokok zakum itu Dan tiada satu yang lebih menjijikkan Lebih buruk daripada pokok itu Selain daripada rasa, bau dan tabiatnya yang tak sedap Pokok ni sangat menjijikkan Kerana mereka tak ada pilihan lain Kemudian Sesudah makan buah zakum ni Mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas Kata Ibn Abbas radhiyallahu Bahawa minum air yang sangat panas Setelah makan buah zakum Kerana dalam rakyat ni Air yang sangat panas Sesetengah ahli tafsir Perpandukan pandangan Allah bin Abbas, Allah bin As'ud, Sayyidina Ali Karamallahu Wajhad dan lain mengatakan bahawa Maksud Syawba min Hamim ini campuran Kerana Syawb ni merujuk pada Syaba. Syabah ini berarti bercampur Jadi satu yang bercampur, panasnya dengan jijiknya, dengan bau yang busuknya Bakal lebih tepat dikatakan oleh Ibn Jawzi yang tersenyum Zahid al-Masir Salah satu pandangan Campuran air daripada air yang sangat panas ini dengan nana yang keluar daripada kemaluan dan juga mata mereka. Ikhwan itu bila musim musiman al-fatih dan dikasih sesiannya. Ibn Abi Hatim menjelaskan bahawa daripada Sa'id bin Jubair bila penghuni neraka ni masa apa mereka akan disuakkan dengan buah zakum. Mereka minta nak makan, makanlah buah zakum. Makan sampai kulit mereka ni mengelupas. Tantuan. Kalaulah ada orang lain yang dahulu pernah mengenal mereka ni Kemudian melihat mereka Mesti mereka kenal Kerana mereka ni melekat kat pokok itu Kemudian bila dah makan ni merasa lapar Adatnya merasa lapar Dah merasa lapar Dah makan Merasa haus Dahaga Mereka pun untuk minum Diberi minum daripada air Yang seperti lelehan Daripada perak Air yang telah mencapai titik Pendidian, degree, pendidian yang paling tinggi tuan-tuan Bila dituang air itu ke dalam muka mereka Terbakarlah daging muka mereka Dan kulit mereka mengelupas Dan air itu menghancur dulu Apa yang ada dalam perut mereka Sehingga mereka berjalan Sedangkan usus mereka ini terburai Dan kulit-kulit mereka ini berguguran tuan-tuan Kemudian mereka pun dipukul dengan cambuk daripada besi Sehingga seluruh anggota mereka berjatuhan Di depan mereka sebelum Disatukan balik semula dan menerima siksaan itu silir berganti jadi musim-musim adalah mati dan dikasih sekarang ini gambaran yang Allah kemukakan tentang dahsyatnya hukuman yang dikenakan dalam syurga hukuman yang dikenakan dalam neraka hukuman yang dikenakan kepada penghuni neraka kalau kita belajar bahasa Arab berkataan la'akilun la'akilun di sini Yusuf sarah menarik untuk kita fahami insyaallah kita akan huraikan pada kuliah akan datang Allahu a'lam Wassallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil alamin Mubarak Allahu fiikum Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh